а повертайся і роби те, що вмієш і можеш. І чим менше буде в тебе вільного часу, тим менше колотитимешся і сколочений будеш. «Не зроблю краще від створеного», сказав утомлено теперішній я, «а гірше робити не можу». Краще чи гірше зроблене – це зроблене мови молодий я. А не зроблене – це навіки не зроблене. Сила здобувається у праці, а не у безділлі. В безділлі вона тратиться і гине. Для сили треба наснаги, мовив я теперішній. А наснаги в мене нема. Коли ж вичерпаний, то чи є мужністю І силою зупинитися і не творити замість робленого підробленого. Наснага приходить у праці, у щоденному осягненні і досягненні, заперечив я молодий. Наснага приходить при Божому сприянні та осяянні, сказав я теперішній. Коли ж цього нема, все роблене стає підробленим. І тоді звір роззявив пащеку, і побачив я у ній ножеподібні зуби, що лискотіли, як начищена криця. І уздрів довгий червоний сутерен, перекритий язичком горлянки. І той язичок відхилився, і мене поманило рушити туди, як рушив свого часу у цю мандрівку. Бо мені здалося, що знайду в кінці кімнату без вікон та дверей. І там зможу, як Йона, порозмовляти з Богом І скажу я там, у череві звіра Я вигнаний сперед очей твоїх Проте хочу побачити храм твій святий Вода аж по душу мене огорнула Безодня мене оточила Очерета виває кругом мою голову Я зійшов аж до споду гори а земля, її засуви стали за мною навіки. Та підіймеш із ями життя моє Господи, Боже ти мій. Йона, глава, друга, вірш з п'ятого по 7. Але душа моя обімліла, і хоч невимовно вабило мене вступити у звіра, котрий із ока прірви. Ноги не мали сили зрушитися, язик не мав сили договорення. страх несвітський мене обійняв. І закричав я страшно, і зі страху того і прокинувся. Созон писав на похідній дощицці, яку носив із собою в мішку, скулившись і похиливши голову на бік. «Чого так кричав брате Михайло у вісні?» – спитав спокійно. «Я оповів йому свій сон». «Оце озеро чи заводь – єдине місце неприступне моєму розумінню», – сказав Созонт, покинувши писати і випроставшись. «Можу повірити, що там живе незнаний звір, бо не все відаємо про світ. Важче придумати, у який спосіб виконує він Микитину волю, чи радше його учнів». Коли приходив стежкою і коли упав Кузьма, я відчув двигнення під ногами. Це саме чув і Павло. А я врятувався, щоб не зірватися зі стежки, вгородивши в нею палицю, – мовив я. Це вже цікаво, – сказав Сузонт. Бо йшов, брате, найближче до Кузьми. Отже, згинути мав той, котрий йшов останній. Чи пояснює це тобі щось? Ні, прорік роздумливо Созонт. Якось вони це роблять. Стежка могла захитатися від того, що її зрушив Кузьма, але могла захитатися й сама, і скинути кузьму. Отже питання хто і як зрушив стежкою? Вона у віч підвісна і штучно зроблена? І я так думав, мовив, кий мій увігнався і застряг, і я ледве потому його висмикну. Згадаймо, як стояли мекитині учні, сказав Созонт, у розсип по викругленому березі.